Hej och välkomna till Gaff-podcast Idag befinner vi oss på Salems golfklubb eh, Närmare bestämt har vi ett möte med Ann-Helene Walldow Välkommen! Tack så mycket! Eller jag vet, kanske, jag som, kanske du som borde säga välkommen <laughs> med tack för på att vi är på din arbetsplats Men, ja, Du är klubbchef-vd här på Salem Och mm. Högantorp också, mm. två klubbar 18 plus 9 mm. hål. Mm. Helt rätt. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Mm. Nu tänkte jag ju få börja med att höra om mm. Jag har ju den här fantastiska förmågan att alltid blanda W och V när vi har mm. pratat genom åren. tänkte jag säga. Men, men var kommer namnet ifrån? Namnet är från Tyskland tror jag ursprungligen. Ja, det är ju mitt ingifta namn så att säga. Mm. Kan inte så mycket om historiken. Men. Ah. Det är väl lite relativt begränsat i Sverige Men som du säger, problemet är ju att det är många olika stavningar På det WV-börjarna, mm. enkelväg i slutet som jag har Plus allting annat med RF och Så Så att eh, namnet i sig Är inte helt lätt <laughs> Att <få rätt. laughs> och, och ditt namn innan? Prior heter jag. Ja det var ju mycket lätt <laughs> På. då blir det på äh, full där också var, var kommer det ifrån så alltså. det är ja Egentligen så tror jag det är taget namn en gång i tiden men mm. det finns ju i du hittar i de engelskspråkiga länder det heter det prior ja, det då, är det. då är det antingen som namn eller som ord mm. så att det finns ingen historia Inget spännande alls ah, <laughs> alltså <ja. laughs> ja. all right mm. Det låter ju inte riktigt som att du är från salen. Nej, Nej, det är jag väl inte. Jag har mina rötter i Malmö. Mm. Jag har dock bott längre i Stockholm nu än i Malmö. Född i Stockholm. Men flyttade när jag väldigt tidigt. Mina föräldrar var uppe på ett kort några års besök i arbetet och flyttade tillbaka. Okay. Så att, det är faktiskt så att jag nu är 62 Ja, just det <laughs> <laughs> så, jag, jag, jag, tror inte, jag tror inte riktigt på dig Men okej ja. mm. så, så har jag faktiskt bott längre i Stockholm Men eftersom man är uppvuxen Och där man formas när man i Malmö så är jag fortfarande väldigt mycket skåning mm. Så att Skånska dialekten Ska man vänna om mm. Det är viktigt mm. Jo men det, det berikar väl mer Absolut någonting annat, så. Så att, Du har inte inte folk som har försökt att förstå Olma dig och Nej, alltså jag har aldrig varit så lite formad Heller tror jag <laughs> <laughs> Nu förstår jag inte vad du menar men... Ja, men du har Alltid var du i princip fast Och alltid haft sina ja. egna ja. Ja. Ja. Jo, nej, jag står nu för vad jag Tänker och tycker och sen åker man På en annan smäll, men det gör man ju Det är ett sätt att lära sig Och få erfarenhet just så att... mm. Men jag är inte envis som en osnär, Men Nästan <laughs> all, right, all right Aha och nu jobbar du med golf Ska vi se om vi kan ha något spår om hur, hur det kom sig att du hamnade här mm -hmm. vad, vad, vad hände där nere i Malmö då Nu du säger att du har bott här mm. över 30 år nu då mm -hmm. Så jag gissar att du utbildade eller någonting nere i Malmö Ja alltså det är inte, det var, man kan säga så här. starten var bank Mm. När jag gick ur gymnasiet Så gick jag upp till Skandbanken Som den hette då På fredagen efter examen Och sa att jag ville jobba där Så tyckte det var bra Och du tyckte personalchefen också Så sa vi ses på måndag Och så <laughs> vad det är klart ja. <laughs> Så att Det är min början En väldigt mm. bra skola måste jag säga. Så flyttade vi till Stockholm För min dåvarande man Han fick jobb i Stockholm Ah. Och eh, Där var jag faktiskt i dryga tio år så det, Som så småningom blir Skandinaviska enskilda banken ah, mm. Och där har jag lärt mig mycket Faktiskt eh, Bara start ja. så jag Ska här. börja från lågt Och, ja, och många olika Absolut mm. jag började, Men enklare Och som man hade då checka på den tiden Och knappa in det Det var alldeles ny och sätta en månad och Lär mig slå på maskin så att säga. Och, nej, det har varit nyttigt. Mycket nytt. Och framförallt så var det mycket i kundrelationer. Snabbt ut med kunder och där har jag byggt upp mycket för att jag tycker om det. Så jag tycker om att arbeta med människor. Det är det jag ska göra. Mm. Och det har liksom följt mig hela livet egentligen. på de arbetsplatser jag har varit. Skulle aldrig välja att arbeta där jag sitter instängd på ett rum? Det går inte. Mm. Det är inte jag. Utan ut träffa människor. Mm. Ja det är väl lite ditt signum Måste jag säga ja. det, Av det man mm. har hunnit lära känna det igen så länge så Ja, mm. ja vad spännande Okej okay. och sen kom du någon gång fram till Att nu var det nog med bank eller? Ja bank Och sen har det blivit eh, Internationella handskamman. Mm. Eh, där var jag ett antal år Började med en kongress På Filipina, och Sen slutade med en kongress i Stockholm mm. Och eh, <laughs> och därefter gick jag vidare till ett management konsultföretag okay. som heter Konsultus jag jobbade med han som var ansvarig för utbildning. vi började med ett nytt projekt där som hette Jostopp där vi, vi hade två killar som skött hela hotelldelen, restaurangdelen på konsultföretaget och då fick jag arbeta med driften på de här och stoppa anläggningarna På Jajaja. hotelldelen mm. Så det hette Hotel på den tiden Jättespännande det Jätteroligt en, under, en, under en utvecklingsfas då framförallt då. Ja, ja, sen släppte vi det så, Men det var jätteroligt Så att Det gav också mycket insikt Om nya branscher ja, det ehm. Så det var väldigt, väldigt mm. Och efter det så Hamnade jag för en advokatbyrå Som var min chef Okay. Dama Magnusson, avokatbyrå ah. Gillade IT, det börjar dra igång Mer och mer Gillar människor, mm. mycket människor I en avokatbransch som jobbar Länge och mycket och, eh, Jätteroligt, väldigt lärarigt Det också. också eh, Och eh, sedan så tänkte jag Att nej, nu är jag så pass gammal Så nu är det dags att läsa på universitetet Vilket jag gjorde Plockade ihop min filkand Fick teorin till praktik eh, Också mycket inriktning På eh, Företagsekonomi, marknadsföring Pedagogik mm. eh, Och Gjorde det relativt snabbt Men var verkligen mamman där också Men eh, då var det inte så många äldre Som studerade Men eh, riktigt riktigt roligt Bra utbyte med mm. ungdomarna Och sånt man vikten av att Förstå olika generationer mm. Men varför var fick du att ta det steget då? Var jag bara bara behövde jag Du behövde ett ombyte eller på ja. ett riktigt ja. avbrott. Ja. Jag, i, jag i behövde det. Ting. Jag kände ja. att jag visste inte vad jag ville gå vidare. Så att jag tänkte nu är det dags. Det låter som ett ja. väldigt tufft beslut. Det kan ja. inte vara någon som du hade tagit över en natt. Du nej kan. men då har man en man som försöker sig. Så man ja, alltså, du, ja, du fick ja. möjligheten då kan ja. man säga. Ja, ja. Så att, ja. det var riktigt roligt. Mm. Ingenting jag ångerar på något sätt. Utan... Och sen började jag gå vidare igen och så hamnade jag i golfen eh, via Svartinger golf när de sökte VD. Mm. Jag tipsade om jobbet och sökte det. Fick ta uh, över efter och uh, den, den, den yngre tänkte jag ta, Exakt. Exakt, ja, mm. även den äldre. Ja, de var, var det, hela så familjen så involverad så. på olika sätt och det var jättekul. Mm. Riktigt, riktigt roligt. Då har jag spelat golf när jag själv, min son, drog in mig i golfens värld och tyckte att det var kul. Mm. Och det var ju otroligt serviceintriktat också Det förstod man ju Med tanke på att det var så privat Om man förväntar sig att få någonting För de pengarna man lägger in Och det var ju roligt För det var ju alldeles nytt Så det var ju att lägga upp alla rutiner och sånt ja, Jag tänkte och, och... säga det I, i, i, vilken, I vilken tid så att säga, i processen kom du in då? Jag kom in ett halvår innan vi öppnade Okay. Mm, så att eh, knappt ett halvår Så att jag hade ju tid. Och, ja, eh, det kändes det okej? Okay? Eller var det nästan lite sent eller hade nej, varit? Nej, direkt det. För att familjen ju visste vad de ville ha och så där. Så ja. att jag behövde inte vara med. Och jag hade inte erfarenheten där jag har golfen så. Så att jag kunde bidra något mer än just service och administrationsdelen att ta hand om medlemmarna helt enkelt. Mm. Så lär man ju så mycket. Ju. Um, några år nu Ja det förstår jag uh, så att, um, Och det är ju jättekul ja. Svarting är ju idag Fortfarande egentligen ska vi säga Den enda riktigt stora anläggningen Som fortfarande valt att vara utanför svenska Bålförbundet mm, mm. Var man helt inriktad på det Redan från starten ja. att man skulle vara det Och helt stå utanför det? Ja. ja det var ja. verkligen så mm. Och sen så hade man ju Bisslinge så att säga då. Man mm. hade ju en pay and play bana Just det. Och um, den byggdes ut i Nyhavsbana och heter Grinslanden så vi var med och hittade namnet på. För det var lite grann det inträdet, så att säga, Grinslanden Det var lite kul. Och då var det ett alternativ för medlemmarna att bli med där för att kunna vara med i, i så att säga, gemensamma tävlingar och sånt. Vilket man inte fick om man var med i Svarting. Det, en ja, och de många medlemmarna hade ju dubbelmedlemskap så det var inte det viktiga för dem utan det viktiga att gå med i var tillgänglighet när det var så svårt att komma ut på barn och sånt och man var beredd att betala för det. Så ja, många för, för sa, nu, nu pratar vi 2001. Yes, ja 2011. Ja, mm. så att, och då var det jättesvårt ja. och, och det är låg nära Stockholm och så. Och det, många tror att det är liksom en rikemansklubb men det är det inte utan det är ju en blandning. Av vad man prioriterar i livet Som en del sa Varför ska jag ha sommarhus om jag älskar att spela golf Utan mm. vad jag vill ha är tillgänglighet Och då ja, det är det ju mycket roligare Så att nej, Ett fantastiskt bra koncept mm. Och det behövs Tror jag i Storbransområdet Det är ju ett koncept som är likt väldigt många bort i USA där man har en, det medlemsantalet som mm. var det fall Svarting hade då. Nu vet jag inte exakt vad de har Nej, idag, hade vi här. Inte något om redovisning. Men... Ja, men precis. Och, och då den, pratar man ju så. om att mm. du, har en, en... du behöver inte ha så mycket tidsbokning utan Nej. man kommer ut när man Excel. kommer dit. Ja. Mm. Eh, och då behöver man ju kanske inte på det sättet Git eller något mm. annat bokningssystem på det sättet för Excel eller ni... bra Ja. Har <laughs> <laughs> ja, det funkade redan då? Ja. Mm. ja. Mm. Nej, så det är ju, och det kräver ju väldigt mycket av gör det, att ta hand om alla och lära känna alla och sånt. Det är ju det som är det roliga med en sån klubb också om man arbetar där. Ja, att alla känner sig väldigt välkomna. Men när du då kom till idrotten får man då säga, mm. även om det är, det är kanske en, en viss del av idrotten mm. jämfört med de andra branscherna som du hade varit i, måste det ju ändå varit en stor skillnad? Eller var det samma typ av... Nej, alltså det, egentligen så handlar det ju... När det gäller Svartingar så drevs den ju som ett företag. Jag kom ju aldrig in i den fasen där det är medlemsdrivet på något sätt. Ja, just det. Utan det var rena färsverksamhet helt enkelt redan på den tiden. Och det var ju det jag hade jobbat med tidigare. Så att det steget var inte stort. Det var en styrelse som hade uppställda mål och så. Ingen inblandning för medlemmar Det fanns inga kommittéer ingenting. Och det var syftet med det också Att det skulle styras inte medlemsvägen Så att säga Mer mm. på bolagsstemor och sånt Eller dagligen när man säger vad man tycker och tänker så att, Och det tycker jag var jättebra Faktiskt mm. för mig också För steget var inte så stort Aj. Och sen den andra biten Är ju bara att ta hand om människor I det här fallet golfa medlemmar Och deras gäster som var välkomna dit och det är ju det som är det roliga med arbetet och jag är fortfarande mm. Även om jag sitter på en annan typ av golfklubb idag Så att, om jag tolkar det rätt Så skulle du säga att det var ett större steg I princip att gå från Svartingen Till Salen Än ja. att gå från en advokatbyrå Absolut Till, till Svartingen mm. mm. mm. eh, Det var det då, Hur många år blev det på Svartingen? Det blev tre år mm. eh, och Fått igång driften ordentligt Exakt ah. Så att, och sen kom det här då Som är ju, man kan säga väldigt mycket Lika men ändå inte mm. Därför det här är ju med en traditionell Golfklubb ju Men jag märkte ju När jag blev intervjuad Att man var intresserad Av att få den effektivt Och det behöver man För att utvecklas För redan då 2004 Märkte vi ju att det var lite på nedgång Och att man måste ligga bra till mm. Och ordförande då, Toger Olofsson, han hade klara ambitioner med, med klubben och målinriktat. Vilket då var det som, som jag tyckte var kul. Och det var ju bli en, som han då uttryckte mesterskapsanledning, men att vi skulle ha ett ha tillgatå, som det hette på den tiden. Mm. Och bygga upp banan med egna medel eh, genom att, att verkligen försöka locka till södra Stockholm. För det är vårt stora problem att vi ligger i södra Stockholm. Eh, många barn och norr om stan har tankar tanke på att det är företag och sånt som finns där. Det är mm. inte lika många företag här. Och Salem är väldigt utkastad i naturen så att vi har inget boende direkt omkring oss. Vi har inte företag. Ja, just det. Utan kan kännas som en omväg. 10 minuter från E4. Ja, vilket stressade och... Stockholm tycker är långt. Och på något sätt mitt det Södertälje och Stockholm. <laughs> Exakt. Då alltså. mm. Så att det, det är ju en utmaning vad det mm. Och det fanns utmaningar vad det är som lockade mig okay. ja. Redan då så att säga Redan Från Svartingen ja. Efter tre år känns det som att ja. du hade Nej men då, nej, jag ville så, gå vidare bara. Ja. Jag bara kände att nej nu ska vi prova någonting annat ja, okay. ja, Och de var väl inne på det Det blev mer förvaltaren en Ja för då utvikla. var ni liksom klara med <laughs> att, Och visste att så här ja. många medlemmar vill ni ha ungefär Ja, och, mm. och, ja det där är intressant <laughs> Även om det är ju många inom golfbranschen som pratar om Det, det var skönt att ibland det här med att kunna få Gå från Diskussion till beslut Exakt. Och utförande ja. utan att behöva gå igenom Ett årsmöte i ibland Exakt. Exakt, och det då, passar mig du... bra Ja, ändå Att vi inte har det Och då kom du istället till klonen på Torbjörn Olofsson Och hans ja. medlemmar här ja. på Salen. Ja. Men vad spännande, tio år har det nästan blivit Än, januari 2014 är det tio år Mm och det har hänt lite grann på tio år? Hänt jättemycket och vi är Väldigt mycket, eller vi är ju nästan Där nu som man var på Svartningen Det vill säga att man är väldigt mycket affärsdrivande Eftersom vi har Gått från Från att ha medlemslån till att ha Aktion Och nu ska jag ju säga att vår klubb Aldrig har varit sådär Väldigt medlemsstyrd Och det var förra min tid också mm. kommittéverksamheten Har inte varit så speciellt utpräglad på salen har det varit av Nej det har inte kunnits Det har blivit så ja. egentligen Det fanns en damkommitté en gång i tiden och Här kommitté och så Och fastighetskommittéer och sånt och Det fanns ju i början av ett syfte Eftersom man var relativt ny Nu firar man ju 25 år i år Som medlemsklubb SKF. I början hade man ingen bana, men det har inte egentligen varit så utpräglat att man är van att styra. Sen finns det ju alltid falanger, mm. men där tror jag att jag inte var purum när jag kom hit. Att man kunde få dem att förstå att vi som sitter och arbetar med det. Representera hela klubben. Inte en klick på klubben som tror de ska bestämma. Mm. Så idag har vi inte det överhuvudtaget. Även om jag blir upptryckt mot väggen när jag skulle berätta för mig vem det var som bestämde. Och då sa jag: tror de har förstått fel. Mm. <laughs> Så det gäller, alltså det är alltid när man jobbar med människor, det gäller att vara smidig. Mm. Och de, det gäller ju att visa att, jag, att man klarade. Utan att de är med och tycker mycket. Eh, men, och de ska tycka mycket. Mm. För De betalar det, en avsavgift och, och de har rätt att tycka till. Mm. Men min uppgift är ju att tala om att det finns fler som vi måste ha hänsyn till. Ja. Eh, man ska alltid lyssna. Eh, ingen anledning att köra över någon och säga att de är mindre värda eller något sånt. Utan, eh, det viktiga är att vi visar på resultat. Det. Och det var Turbons mening också från början. Mm. Att vi handlar och visar att vi kan. Med egna medel. Med med ja. ja. och, och det har ju varit väldigt framgångsrikt faktiskt. Både trygghet och utveckling. Exakt. Också, så ja. mm. Men för oss är det ju fortfarande fokus på medlemmar och gästen. Alltså det spelar ingen roll vad vi gör bakom. Utan vi måste hela tiden tänka på att de ska trivas. Och det har med tillgänglighet att göra faktiskt. Mm. Och sen kan man ju tycka att, att det är, måste finnas gränser. Men eh, att finnas tillgängligt sju dagar i veckan eh, och kunna ta emot ut mejl och kunna svara på telefon eller vad det nu är är för mm. mig viktigt. Jag vet att andra inom golfen tycker jag är en idiot men jag står för det. Därför att man, och det beror väl på vad man är i livet också. Eh, jag är ju då vuxna barn nu. Ja. Mm. När jag kom hit och jag hade ingen barnpassare Jag har full respekt för alla de som måste det Men en viktig del i det här jobbet Är att finnas här När alla är här Det är sommarmånader och helger Ja och vi har ju öppet åt dem ju mm. Vilket gör att vi måste vara här åt dem mm. Vi har ju öppet toppspanan ju Ja just det Och det är ju månader, och allting som de förväntar ju sig Att mm. det ska vara som vanligt Och vi har vårt lilla Café så att säga Väldigt mycket självbetjäning och sånt Vi, vi kallar ju kaféet. Vi sätter upp på disken Och så sköter man sig själv Under Underhittar... vinterhalvåret Underhittar... ja. ja. mm. Och det är ju väldigt uppskattat För då har man lite grann Av den här nybörjarkänslan Eller nybyggarkänslan Som mm. man hade från start när man startar klubben och vi driver ingen verksamhet i det, utan de sköter sig själva helt enkelt. Och det är ju enda sättet att driva det. Vi kan inte driva som en verksamhet med restaurang. Eftersom vi har entreprenörer, både shopper och restaurang och annars. Utan det är en rent servicefråga. Och det är ju ytterligare det här igen. Vi är här för att de ska trivas. Och det är vår ledstjärna. Alltså vi, det är i dagens konkurrens. När vi har så många banor Och det är inte svårt att komma till någonstans Så måste mm. vi visa att vi är bäst ja. Och ni har ju Ni har ju en av de banorna Inte väldigt många meter mm. härifrån Vicksberg mm. Mm. Som nu tillhör Capital mm. ja. hur, hur ser relationen ut där då? Nej alltså vi har ju olika inriktningar mm. Vi hade När vi var lite mer lika Ett samarbete både med maskiner Och en tävling en gemensam tävling Aha. Som okay. heter Korpväg Runt 36 håll Vad pratar vi nu? Pratar vi 06-07? Ja eller? precis ja. Och, och det var ju väldigt populär ju. Men sen valde de en annan inriktning Och Då passar inte våra koncept längre mm. Tillsammans Vi har olika mål med våra anläggningar och, och vi vill kunna Visa våra medlemmar Att vi förstår vad de vill ha Eftersom de har valt att bli medlemmar här mm. eh, Och det märker vi ju GRIF, samarbeten som vi har med Södertörn Tio klubbar och, och runt om Och våra medlemmar är de som Minst utnyttjade Aha. Utan, de, är, utan de, de Ställer krav Helt enkelt mm. eh, Och eh, det ska vi se till Så att eh, vi kan göra det bästa vi kan med, med det som står till bus, så att säga. Mm. Och det gäller ju banan och service. Också shop, naturligtvis. Och restaurang är en anläggning. Och sen har vi Högantorp som ju då är en, en grön medlemskapsklubb Och det var vi ju efter. Vi har blivit en Och så låg framåt där och sa att, herregud, varför ska Stockholm vara medlemmar i Norrland? Mm. Och då bildade man Högantapsgolfklubb Som är en GIF-medlemskapsklubb mm. Man bildade en klubb för man var rädd för talen, Vid möten och sånt Och då var det bättre att lägga det som en egen klubb Men dock med knuten till den nya i det här fallet då som Ja, var... eller 27 håll egentligen mm. ja, ja, jo, det är Precis, det är för att de har ju spelrätt på båda kan man säga. Ja. Mer rabatterad gif så det är ju ingen skillnad där ju. Aj, precis. Ja, det är ju flera klubbar som har sett den här Exakt. möjligheten. Eller hur vi mm. ska se det. Men mm. det är ju det är väl ett bra affärskoncept. Ja. Jag tror att man kan säga har levt sitt syfte just nu. Eftersom vi har aktier istället ju. Just det. Så det vet jag inte hur länge det finns kvar. Det är just för oss passande upplägget. För det, det behövs inte längre. och Nu är det mm. mer ett administrativt hinder att få klubbar därför att vi tar ändå hand om medlemmarna i salen eller medlemmarna i topp som vi är en enhet det vill säga om man, av någon anledning inte kan spela så mycket golf så kan man gå över till höga topp av det kan vi fixa i en en klubb också Sant. så att eh, vi tittar på det just nu ja. hur många aktier finns det i Det, det finns 20 000 aktier av en 12 12 aktie i spelet en ja. ah, mm -hmm. ja. Eller 9, 19 000 1998 ja. <laughs> Runda slänga 20 att Det, lät, det, det låter det. som att När man gjorde det måste det vara en rejäl process Och få folk ja. att förstå och... Ja vi valde ju ett upplägg Där man bytte Krona mot krona Det vill säga hade man 22 000 i medlemslån Då fick man 22 aktier hade man 12 000 fick man 12 aktier Vilket då var det som man gick in med initialt Och för en spelrätt så krävs 12 aktier Så ingen behövde känna sig att de behövde lägga till eller så Däremot så tyckte väl medlemmar som hade varit med sin start Att varför ska de få 22 aktier Vi har ändå varit med och byggt upp klubben Ja det har de, men ändå I slutändan la de in 22 Så att, det finns ett antal medlemmar som har överskjutat aktier som man säljer då. Mm. Vi gör inte det utan vi, vi hjälper till. För att kan göra Men då kan lägga det själv. Så. Ah. Och det upplägget har gått rätt smidigt faktiskt. Mm. Uh, mm. Så att uh, Och de håller sitt värde hyggligt. Men jag tror det beror på uh, kvaliteten faktiskt på barn, Väldigt mycket. Vi ja. uh, har fått och, mycket ros i år. Ja. Jo det är jätteroligt ja. Ett riktigt riktigt bra år Med tanke på en tuff start Men vi kom snabbt igång Och det är jättekul mm. Och det är det enda sättet vi kan egentligen Skjuta fram våra placeringar Och det är att leverera kvalitet Och det är på hela anläggningen egentligen Men framförallt på banorna Om du tittar på anläggningen nu Som du har varit i tio år mm. Vad skulle vara den ultimata utvecklingen av någonting så att säga, är det någonting du har sett att tänk om vi kunde få möjlighet till det det finns mm. ju, det, det går ju lite sånt där går ju lite trender i. Man, mm. vi pratar ju många om studier att man ska få till det och, mm. eh, det, det, kan, det finns ju så många olika bitar man skulle mm. kunna jag menar, ranchen ligger ju några centimeter från, mm. från kansliet, så den ligger ju jättefint och så vidare, men är det någonting alltså Peter Beckvome Driver ju då vår utbildningsverksamhet. Han har branschen, mm. han var ju en av de första som hade studio, eh, tror jag efter Nina. Och han har alltid legat i framkant också. Han har mm. ju också trivs här, just för att det händer någonting. Ah. Mm. Eh, och restaurangen är ju, det är ju, är ju kan man säga, den mest, vad ska jag säga, stör, eller största frågetecknet för vad blir det år, Vad har vi för kögar? Det är den som jag nu lägger ner mest arbete på Att det ska fungera mm. Och det är inte lätt när man har en, en som då bara arrenderar mm. Idag kan man väl säga att ja, vi kanske skulle äkta själva Ja det, ju det ju själv. liksom. Ja men det gjorde vi inte då För Nej. det fanns inte de pengarna heller på den tiden Utan vi satsade på bana mm. och bygger om klubbhus och så och hade då en bra kille som skötte det och så han tog hand om det. Men där kan man säga att det är ett litet orosmoment. Alltid, restaurangen. För vi är fortfarande en anläggning och alla tre benen måste vara lika bra. Det ja. blir inte bättre än vår svagaste. Och mat är viktigt och, och det vill man ju ha när man kommer hit. Ja. Ja, du, vet ju, vi vet ju Både du och jag mm. klart, har pratat gånger Med Per Resettare där Som mm. har liksom fått till den, en, en riktigt bra alltså, mm. Utifrån att folk som kommer hit Om man antingen så är man golf mm. Eller så mm. är det mat mm. På det sättet, mm. Mm. På det sättet. Exakt. Och det, så, Exakt Och man ser ju nu Vikföl som har lyckats bra Med sin restaur ja, restaurangbit Som är väl det stora, Tycker jag framgångsexemplet När det gäller att få ekonomi I det också ja. mm. Du ja, det får ha i början Och sen får du visa plus mm. Så det är väl någonting man ska kanske titta på framöver också, hur man ska göra. Mm. Men eh, fortfarande fokus på anläggningen. Ja. Det är ändå vi som ska dra hit folket. Ja, men exakt. Mm. Jaha, och Ann vad, vad känner du själv för din egen del här? Med... <laughs> ja, alltså, ja. Här, nu... alltså... Ska vi börja så såhär? Om, om det inte hade blivit vd-jobb på Svartinge? Mm. Vad tror du hade befunnit dig idag? Har någon, det är ju en omöjlig fråga naturligtvis. Ja. Du kunde ju ha hamnat var som helst. Känns det som eller? Jo, det hade jag nog kunnat göra. För du hade inga alltså, preferenser dit eller dit åt och. Framförallt inte bransch. Därför, men jag har alltid vet att jag vill jobba med människor på mm. något sätt. Kanske inte inom sjukvård och så, men inom business-tjänstesektorn mm. så att säga. För att jag tycker det är så roligt. Och jag är ju lite grann så att Tycker jag inte det är roligt att gå till jobbet Då ska jag inte vara kvar För då levererar jag inte längre mm. Utan jag måste säga mig glädje fram Vad jag tycker om att gå hit Eftersom man arbetar Många timmar Hela året faktiskt mm. Men det är ju arbetsdagar 10-14-15 timmar Och då måste du ha kul Annars så sliter du för mycket mm och jag har gått i vägen alltså när jag var inom ett annat arbete och jag vet vad det är och jag vet att det finns inga genvägar du måste trivas om du ska arbeta så mycket ja. och jag, enligt min uppfattning så krävs det så mycket inom en golfanläggning om den ska bli bra, om du ska vara närvarande tänk att du har hur många duktiga medarbetare också men idag har vi inte det utrymmet vi, vi ska vara slimmade organisationer där pengarna mm. ska gå till i bana och anläggning för övrigt Men inte fokus på personal Det är väldigt tajt Går det att kombinera? Mm. Tror du? För att det, det, vi ser ju ideliga mm. Exempel på där som du säger man, man sparar väldigt mycket pengar Framförallt på personal ja. För det är ju det som kostar ja. Men vad tror du att det ibland görs för mycket? Som ja, jag tror det det att kanske man var lite ledande är... fråga Men, Nej, men, men liksom, absolut. jag tycker det är en viktig fråga mm. alltså, jag, jag tror att det finns en gräns För hur få man kan vara mm. Om man ska ha krav på sig att vara närvarande. Om du har en klubb som styrs väldigt mycket av medlemmarna. Då är det inte lika viktigt att du finns där. Om man nu låter medlemmarna ha sina kommittéer. Och stå lite grann för motorn i klubben. Och ha en medlemsklubb. Men vi är inte där. Det är inte vårt mål. Utan det är ju att vi ska leverera en, en högklassig produkt. Så mer det du säger också är att det är jätteviktigt att en klubb bestämmer sig för vad man vill exact. vara och vad man vill leverera. Och sen titta och bygga mm. ut efter det mycket mm. då. Mm. För det känns som att ibland så hamnar man någonstans och vet inte riktigt var man Nej. ska ta vägen. Och då mm. kanske också blir det farligt att, uh -huh. att få människor som du säger som man känner att man tvingas mm. gå till jobbet och vara där mm. väldigt länge och så mm. mår man inte bra. Nej. Och det, och det måste alltså, det är en förutsättning ja, ja. Och har man familj måste man ha stöd hemma Ja, definitivt F För det alltså i så fall, för det mm. går inte men Nej men så, utveckling här nu då Annas, alltså, är tio år <laughs> vad, vad, vad känner du själv? Det, ja, vad, brinner du, vad brinner du annars? Ja, nej alltså det är egentligen så, så brinner jag inte så mycket mer för, för just golfen just nu mm. Mina barnbarn naturligtvis Som alla säger, min familj det gör jag naturligtvis Men de får ju sig själva ju Vad jag tar hand om barnbarnen När jag får Det är det jag prioriterar ja. Men för övrigt Så är det här ett kombinerat fritidarbete för mig mm. Alltså jag får så otroligt mycket tillbaks så att jag uppskattar lugnet hemma. Mm. När jag väl är ledig faktiskt. Mm. Jag behöver inte få in en massa nya intryck och så. Så till vida. För jag får den inom golfen och genom att läsa och sådär. Och lyssna på både det ena och det andra. Men... men det gäller att följa med vad som sker ändå ju. Mm. Men det behöver jag inte ha något fritidsintresse för. Nej, nej. Det borde vara golf mer som vanligt som jag jobbar med. Vi spelar alldeles för lite. Nej, det är... Det är... Och det är tråkigt. För jag det... tycker golf är roligt. Ja, du har väl några gånger kan jag tänka mig då genom de här. Ja, det är inte tio nu, utan det är ju tolv, tretton år mm. nästan äm, fått höra att jag du jobbat på mm, golf, var kul. Då får du spela mycket golf. Exakt. Men det är inte riktigt så alltså Nej och det är det inte och det, är ju, det märker man ju När man ja. söker anställa också Att de tror att man ska förtjänst spela golf mm. Men vi har inga anställda som spelar mycket golf Utan det finns inte Det är utrymmet Och sen om det beror på att man har familj Man får prioriterera mm. eller man är själv Man hinner inte eller vad det är Men det är så kul Alltså det är otroligt roligt Och sen är det ju viktigt vad man har för styrelse Som är det hur mycket frihet man får eller rättare sagt om de delegerar ett uppdrag till mig det vill säga att sköta driften att jag får göra det mm. ehm, och inte få för mycket detaljstyrning för det, det fixar inte jag i varje fall nej, nej, nej, jag nej, talar nej, om det utan jag säger det här är det här är en driftsfråga mm. jag rapporterar och det måste jag göra därför att ehm, annars så tar man inte ansvaret om man inte man kan inte ge ansvaret att ta tillbaka det när det passar. Utan jag måste känna att jag har ansvaret. Och få naturligtvis stå till om det inte blir som styr hade tänkt sig. Men det är en annan sak. Och så var du i New Orleans förra året. Ja, ja, det var jätteroligt. <laughs> det var faktiskt riktigt roligt. Men med några ja. kollegor från hela världen. Ja, och det är... Ja. Det, kan jag, det har jag funderat på lite grann efteråt. Mm. Och det är klart att om man, som vi pratade om när vi var där, amerikanska marknaden ser ut som den gör. Och de har andra problem, eller vidare problem än vad vi har. För deras verksamhet drivs ju mer som en country club och det är mycket med mat och massor av restauranger och sådär. Det har vi ju inte på samma sätt. Men det intressanta att se är ju att de har ju också det här med medlemstapp hur ska de attrahera, hur ska de ta hand om vilket de är ju fantastiska på att ta hand om människor, vikten av att känna medlemmar och gäster och tilltala dem med namn och sånt där och visa att de betyder någonting. Mm. Det, det är ju jätteviktigt ju och det tror jag i och sig att många svenska klubbchefer så inser men eh, roligt att se och roligt att höra om övriga Europa, om Frankrike, och Tyskland och nordiska länderna Att vi sitter rätt mycket i, i samma sits eh, Och det är alltid roligt att nätverka, mm. jag varmt rekommenderas att åka på det Sen har man inte tid varje att åka på det <laughs> nej, <laughs> nej, nej. Inte som här. jag tog den här nej, hej, <laughs> ja. men, men det ger väldigt mycket, mm. verkligen, alltså det, man behöver det också för att känna att man utvecklas. Eller att man är på rätt väg. Eller om man behöver få lite inblick i. Framförallt då andra har det. Mm. Men då tycker jag ju att våra egna utbyten är minst lika viktiga. Ju. Just det. Mellan klubbchefer. Tycker jag är bra. Mm. Både i mindre skala och i större skala. Sant. Kan vara jätteroligt faktiskt. Jag läste en intervju. Ja. Som du tog för några år sedan Där du fick en fråga Vad du tyckte var bäst med ditt jobb Vad som var roligast med ditt jobb mm. jag tänkte så här, Du kanske kommer ihåg Det vet man inte Men jag tänkte, om jag ställer den frågan igen så tänkte jag Se om det är samma saker som du säger nu Som du sa då det skulle vara Människor kul. Ja. <laughs> Alltså det jag kommer inte ihåg att svara men... Nej, Jag, jag men kommer det berätta är... aldrig <laughs> <förstås. laughs> Men det är just det här Sociala samspelet och framförallt att kunna leverera och se att, att de som är våra kunder mm. är nöjda Det är det allra, allra viktiga Så framförallt så ska man ju inte glömma personalen För jag är ju inte själv här på något sätt ju. Men, men det andra viktiga är ju att alla får veta att det är bra mm. Det vill säga vi andra som arbetar med det. Alla ska ju ha samma information nu Uh, och det är ju jätteviktigt, ju. Ja. Så att det är viktigt att, att de jag arbetat tillsammans med också trivs. Mm. Men um, det, det är ju en stor uppgift för mig att få dem att se hur roligt det är att jobba med andra. Inte bara att de kommer och stör. Nej, <laughs> Utan, det, var, det var väldigt likt det du ja. svarade då. För det, det, även om jag tolkar då lite grann. Um, det ena var ju en, som, en av nycklarna som du sa med jobbet Det var ju kommunikation Och det är det du säger här att informationen, att allt finns Det är ju kommunikation som det handlar om Och att det bästa det var det sociala biten Och det, var det, det är precis det du säger nu Men ett ord som du sa då Som du inte sa nu Men det tror jag du skriver under på fortfarande Det var att det är omväxlande yeah, yeah, det. det är ju högt och lågt Absolut. Och det är brett och smalt och, eh... Jo men det är det Och det är ju också en av anledningarna Att jag arbetar med det Alltså jag behöver omväxling mm. eh, Ja det, det har vi också. nästan förstått Det ska hända lite saker så. ja, jo, ja. Nej, det får, är inte bara på Jag skulle aldrig kunna sätta mig i en förvaltande roll bara mm. Utan man måste vara öppen för att det sker saker Och det är det Och framförallt lösa problem ja, Jag älskar att lösa problem mm. Mm -hmm. Jag tycker det är så kul Så det spelar det ingen roll om det är en dörr som inte går igen <laughs> Och som det är en skruv som är lös Eller vad det är ja. Men man, man kan inte stå handfallen Utan det gäller att lösa det som finns nu så att um, ja, ja. vad ser du mest fram emot nu framöver, nu, nu är vi inne i, i, mm. i ja, vi är nästan i slutet på juli, mm. resten av det här året, får var Ja alltså det är ju lite grann resultatet Med mm. tanke på att vi startade lite tufft Det var snö och det var en, en svår start Vi som har öppet högantoppsbanan är ju vana vi har intäkter i början Även om vi säger det bara är gredet på moset mm. Men det är ju att kunna fortfarande ha en bra beläggning här Det vill säga att vi lockar många hit och det är ju presumtiva nya medlemmar Var Varenda en som inte är medlem Är en presumtiv ny medlem Och vi måste kunna visa Fördelarna så att vi får dem För vi kan vara lite fler, vi kan vara ett par hundra till Utan problem Och, och Sen är det ju att få en bra ekonomi I slutändan För då känner jag att då har vi lyckats Ja allihopa mm. Kunna leverera trots Tung start så att säga, vädermässigt vi har nu varit taggade allihopa. Fredrik Eriksson, som är vår barnchef, är väldigt duktig. Men han var ju förtvivlad när Snow försvann. Mm. Och, och det förstår jag. För han så framför sig vad ska han göra? Jag har inte erfarenheten. Och det är hans, så att säga, vad ska säga, hans lilla baby, som man säger. Mm. Det är nästan det viktigaste han har omkring sig. Det är ju det här med barnen. Och då gäller det bara för mig att stötta han, Ja, han eh, Har ju lyckats fantastiskt bra eh, Och det, det beror mycket på Fingertoppskänsla mm. Och det behöver vi alla Det spelar ingen roll vilken befattning vi har Det är fingertoppskänsla som är det viktiga Vad göra vi gör nu Så att eh, Det är verkligen ett gemensamt arbete Jag men det är inte så att det går att längta redan nu att året ska ta slut och så att du Absolut. får ett positivt. <laughs> Men nej, så nej, känner det som att man bara håll. Nej, nej, Utan då sen får igång företagskoll och så. Ja ah, just det, det till är september. Mm. Mm. Så att, att man lockar hit då. Men även om det är motigt just nu. Utan där får vi än en gång bygga på vårt renommé som har varit väldigt bra i år. Och mm. hoppas att de hittar till oss. Annonsera är alldeles för lite tillbaks. Utan för förlita oss till mun mot mun-metoden mm. i väldigt stor skala alltså. och det, det hoppas vi mm. intresset finns, att, jag hoppas på en lång höst <laughs> mycket bra med väldigt ja. bra spel, bra väder mm. att de får spela till jul och nyår vilket många gör mm. och, och kunna visa på ett bra resultat helt enkelt i slutändan ja, då känner jag mig lite nöjd mm. <laughs> Är det någonting annat du tycker att vi borde prata om? Innan... Nej, jag tycker det är spännande med den utvecklingen golfen Tog att gå till med och så Och det är en stor utmaning för oss att hitta rätt Och locka till oss medlemmar att oss, var ska vi vara? Man talar om att man ska inrikta sig på det ena eller det andra Och man måste bestämma sig vilken typ av klubb och så Ja, eller så kan man kanske ha olika ben att stå på och kunna ta hand om alla. Vi säger att det vårt mål är att kunna få in medlemmar när de är små och ändå kunna erbjuda dem möjligheter ända till de blir pensionärer. Och ha mycket tid att spela och sista kanske tiden sluta med att hyra en golfbil och vara med hela tiden. Och då ska vi kunna ge ett alternativ. Under hela tiden Vi mm. har sett om man spelar mycket eller lite Den relationen är jätteviktig Spännande mm -hmm. ja, det, är, det är en utmaning som heter Duga och, och klara av det också Exakt. En sak är att vilja, ja. för det känns som att mm -hmm. det vill ju alla så ja. att säga. Mm -hmm. men, men man har kanske inte eh, Verktygen för att klara Nej. av det Nej. Och det låter som att ni är på en god väg Ja, vi hoppas det, det är ju det Vi ja. vill hittat rätt vägar bara. Ja. Den gör man väl Någon om. Så gör man ju alltid mm. Men det är ingenting som inte kan justera just här, så Så det vill jag se fram emot Tack ja, så jättemycket Tack. Mm. Tack så jättemycket för Tack en trevlig så Pratstund Och vi kommer synas igen ja. som alltid ja. Se fram emot det så då avslutar vi dagens podcast och önskar er hjärtligt välkomna tillbaka till nya framtida intervjuer. och Besök gärna vår hemsida på gaffsverige.se. Ha en bra dag. Hej då! Hej då!